В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Звернімося до творчості Лесі Українки, яка залишила самобутній доробок у драматургії – Її драматичні поеми «Одержима», «Касандра», «Бояриня», «Оргія», «Камінний господар» та «Лісова пісня», написані на початку ХХ століття, знаменували народження нової української драматургії. Ці твори вирізняє інтелектуальність і поетична краса, гострота соціально-психологічних конфліктів і глибина філософських узагальнень. А головне – у них відображені ті історичні події і проблеми суспільства, які були співзвучними тогочасній ситуації в Україні. Наприклад, у драматичній поемі «Бояриня», сюжет якої відносить нас у добу руїни, Леся Українка втілила ідеї і настрої свого покоління. В образах головних героїв Степана і Оксани авторка показала два різні типи української інтелігенції початку ХХ століття. Якщо Степан належить до тих, хто відрікся від свого коріння, перейнявши чужу культуру, то Оксана уособлює національно свідому частину української інтелігенції, до якої належала сама поетеса. Моя стара управилась хутенько. Дивись, вже спорудила й вечерю, поки ми там на цвинтарі балачки проводили. Боярине, прошу зажити з нами хліба солі. Рад би, шановна пані матко, та не смію. Коли б не гнівалися старі бояри, я і так уже давно від них відбився. Про них ти не турбуйся. Під коморій їх запросив на бенкет, а тебе я випрохав до нас. Я сам кажу їм, щось недугую трохи, то не можу на бенкетах гуляти. А Степана, по давній приязні до його батька, хотів би пригостити в себе в хаті. Він молодий, йому ще не пристало на бенкети великі учащати. Боярам, видко, вже запах медок та варенуха. Отже, роздобрились та й мовили, нехай собі паранішка сидить у тебе, хоч і до від'їзду. Навіщо він нам здався? От спасибі, панотченьку. Я журі накажу: не нехай перенесе твоє манаття до нас, та й заберу тебе в полон, поки не визволять бояри. Боже, такий полон миліший від визволу. Піди лиш, доню, там пошли семена. Якби лише я не став вам на заваді. Ото б таки, що в нас у хаті стане для гостя місце. Ти, синашо, в мене забудь ці церегелі. Тар Та ж зо мною небіщик батько твій хліб сіль водив. У купі ми козакували. Оксано, дочко, нас почастувало б на початок. Будь ласка, призволяйся Дай Боже, панночко, тобі щасливу та красну долю Будь здоровий, пивши А він спочатку не пізнав тебе, ти знаєш? Запитав, яка то панна у першій парі корогву несе Коли? Та отоді ж, як ти на трійцю процесії між братчицями йшла Ти завжди носиш корогву? А як же я перша братчиця в дівочім братстві? Все вже тобі не та, мала Оксанка, що ти було їй робиш веретенця. Ті веретенції досі в мене є. вже? А де ти, мама, наш Іван? Та де ж, на вулиці між товариством. Бані, я тут. Давайте, маму, їсти. Ти боперід хоч привітався з гостем. Ми вже віталися там, коло церкви. Він буде мешкати в нас до від'їзду. От як? Що ж, добре. Слухай, ну Оксано. Ця страва вже простигла. Принеси свіжішої. Служебка зараз прийде, то й накажи їй. Ба, яка ти горда. У вас там на Москві лебонь дівчата так бришкати не сміють? Я московських дівчат не знаю. Як же це? Я, власне, недавно на Москві. Поки ще батько живі були, я в Києві в науці. При академії здебільше пробував. А вже як батько вмерли, я поїхав до матері на поміч. Чом ти ліпше... Сюди не перевіз, матусі. Трудно. Нема при нам жити на Вкраїні. Самі здорові знаєте, садибу сплюндровано було нам до цеглини, ще за Виговщині. Були ми з роду не дуже так маєтні, а тоді й ті невеликі добра втратили. Поки чогось добувся на Москві, мій батько тяжко бідував із нами. На раді Переяславській мій батько, подавши слово за Москву, додержав те слово вірне. Мав кому держати. Лихий їх спокусив давати слово. Тоді що сину надвоє гадалось. Ніхто не знав, як справа обернеться. Тож думали, що роблять якнайкраще. А потім присягу не кожне зрадить. Та певне, краще зрадити Україну. Не зраджував України, мій батько. Він їй служив з-під царської руки. Не гірш ніж вороги його служили з-під польської корони. Та звичайно. Однаково чи лизати п'яти. чи ляцькі, чи московські. А багато було таких, що самостійно стали. Сутужна, сину мій, українська справа. Старий Богдан уже ж був не дурніший від нас з тобою, а проте ж і він не вдержався при власній силі. Батьку, що там замазувати? Кажімо правду. Сирічне власна, це громадська справа. Якби таких було між нами менше, що дома чесний статок протисавши, понадались на соболі московські та руки простягали до тієї казни, як кажуть московські. Іване! Не за для соболі, не для казни подався до Москви набіжчих батько. Чужим панам служити в ріднім краю він не хотів. Волів вже на чужині служити рідній вірі, помагати хоч здалека пригнобленим братам, єднаючи для них цареву ласку. Старий він був обстоювати збройно за честь України. Ти ж молодий! Чому ж ти не підіймиш тої зброї, що батькові старечих рук упала? Як поясню тобі. Коли ще з малку навчав мене з письма святого батько, то він мені казав, на пам'ять вивчить про Каїна та Авеля. «Мій сину, – мовляв, – пильнуй, щоб мігти з ясним оком, а не з тьмяним, не тримтячим у Каїн, небесному Отцеві відповісти, коли тебе спитає, де твій брат. А як же можу я на Україні здійняти зброю так, щоб не діткнути ніколи нею брата? І невже мушкет і шабля мають більше сили та честі?» ніж перо та щире сло. Ні, учено мене, що все не так. Не звикли якось ми такого чути. Проте було б на світі, може, менше гріха і лиха, якби всі гадали по-твоєму. Все в Києві ченці навчають от такого. Ти ж, Іване, у Києві не вчився. Звідки знаєш? Чого там навчають? О знайшлася зненацька оборониця для тебе. Боярине. Я тільки правду мовлю. Там, пане, я приніс для гостя речі. Ходім, Степане. Покажу, де маєш в нас мешкати. Спасибі, пані матко, за хліб, за сіль. Пробач, коли що може. Прийшлось на перший раз недосподоби. Ну і ти ж таки. Хто ж так говорить з гостем? Ах, хай же він хоч раз почує правду. Адже ти чув, що він казав. Ова, бурсак. Та щоб не вмів замилить очі. Мені він до сподоби, добрий хлопець, такий увічливий. Та вам же, звісно, язиком приподобатись недовго. Чисяк, чи так, а вдруге ти не будь таким до гостя гострим. Це ж неначе на те його ми в хату запросили, щоб ним помітувати, незвичай. Та вже гаразд, не буду зачіпати. Куди ти? От піду до товариства. Це я барвінок поливаю. Справді, политись слід зовсім посох на сонці. Полий же й те, що ми пересадили. <пи> Хто си? Панночко, це я. Прости мене, ти гніватися не мусиш? Бо ти ж мене сама причарувала і звабила як соловейко співом. Я не своєю силою прийшов. Боярине, до чого свій речі? Мені їх слухати не випадає. Ні, ти не підеш так? Все, що зазвичай. Я не хлопка з водчини твоєї. Я не хотів образити тебе, запевне, вільна ти. Яка журба тобі, що я поїду на чужину з розбитим серцем? Що коханий спогад про зустріч милого біле отрута? Тобі дарма, дівчина гордівнице. Хто я для тебе? Зайда, заволока? Адже мене усюди так зовуть? Ти завтра вже про мене й не згадаєш. Хіба ти завтра їдеш? Що ж я маю? Тобі тут очі мулити собою? Виходить, наче я тебе жену. Я ще ж тобі не мовила ні слова. Невже я маю ще й того щоб ти мені сказала, вибирайся? Який же ти чудний. Ну, що ж я мала тобі казати? Я не звикла так. Я інших панечів роками знаю, і ще від них такого не чувала. А ти недавно що приїхав? Панно! Ті паночі безжурно походжають на щирому дозвіллі по садочках та вибирають квітку для забави і тільки ждуть, щоб краще розцвілася. А я ж, як в'язень, що на час короткий, з темниці вирвався і має хутко з веселим світом знову попрощатись, і розвіту немає часу ждати. Мені була б не для забави квітка. Я бачу в ній життя, і волі, образ, і краю рідного красу. Для мене куточок той, де б посадив, я квітку, здавався б. Цілим світом. Я забув, що ти живеш на волі. Що для тебе привабного нема нічого там, де я живу. І навіть будь не може. Чого ж ти так? Уже у тому певен. Ти наче думаєш, що я вже справді якась ростина, що в мені немає ні серця, ні душі. Оксано, Зоре, пробач. Я сам не знаю, я не смію. Ні, я не можу, я не маю сили. Тебе зриктися, Серденько, скажи, чи любиш ти мене? Промов же слово. Хіба ж би я з тобою так стояла? Я завтра старостів зашлю до тебе. Чи батько твій їх прийме? Татко, дуже. Тебе вподобав. І матуся теж. Що тільки дам тобі я на чужині замість веселощів рідного краю. Своє кохання вірне. Більш нічого. Не думай, ніби я постапанянка, панянка, що тільки має на умі забави та залицяння. Всі трудні часи, думок поважних і дівчат навчили. Якби ти знав, як тута кров гнітить. Кров? Так. Не раз вернувшися з походу, лицарство з нами бавиться при танцях. Простягне руку лицар, щоб узяти мене до танцю, а мені здається, що та рука червона вся від крові. Від крові братньої. Такі забави не веселять мене, Либо ніколи не прийняла б я перстеня з руки такого лицаря. Твоя рука від крові чиста. Сини всі вважають за честь. А я відразу привернулась до тебе серцем за твою лагідність. Скажи, чи всі такі в твоїй родині? Родина у нас Мала. Сестра і матуся та брат маленький. Так вони у мене всі не лихі. Твоя матуся, може, не злюбить незнайомої невістки, що я тоді почну там на чужині далеко так від роду. Ні, Оксано, того не бійся. Мати будуть раді, що привезу я жінку з України. Мій батько, умираючи, бажав, щоб я десь в ріднім краю одружився. Тебе ж малою мати пам'ятають. Та й хто ж би не злюбив моєї долі, голубоньки Оксаночки моєї. Все тільки в пісні всі свикрухи люті, а ти побачиш, як моя матуся тобі за рідну стане. Дай то, Боже. Мені тепер здається, що нігде на цілім світі вже нема чужини, поки ми вдвох з тобою. От побачиш, яке ми там кубелечко зів'ємо, хоч і в Москві. Нічого ж там чужого у нашій хатинці не буде, правда? А вже ж, і знаєш, якось я не дуже Боюся тої чужини. Зо мною? А ти певне, що з тобою, але й так. Хіба ж то вже така чужа країна. Та ж віра там однакова. І мову, я наче трохи тямлю, як говорять. Та мови вже ж навчитися недовго. Ну, ніби трохи тверда. Та дарма. Оксаночка у мене розумниця, всього навчиться. Не хвали занадто, бо ще нарочиш, я вже й так боюся. Чого єдина? Якось так упало Все щастя раптом. Я такого зроду не бачила. Всі подруги мої, ті, що побралися, багато мали, і горять клопоту перед весіллям, а я. Та ще пожди. От, може, завтра твій батенько мені поріг покаже. Ні, ні, сьогодні не буде. Я вже певна. Здається, панночка не радість того, коли б ще й гарбуза не покотили. Та годі, що за жарти? От ніяк не догоджу тобі словами. Добре ж? Не буду говорити, коли так. Оксано, годі вже там поливати. Вже пізно. Мати кличуть. Ще хвилинку. Хвилиночку. Я вийду ще до тебе, як мати ляжуть спати. Вийди, Люба. Я виглядатиму тебе до світа. Оксано, де ти? Ось я йду, матусю. Почину трохи, поки у терем, стара, не носять ноги. Ви, матусю, казали б перенести в діл, бо вам сутужно лазити на сходи. Ой, ні, голубенька, нехай вже там, у теремі, тут на Москві не звичай, щоб жінка мешкала на долі. Скажуть, ото стара, а звичай не тямить. Ви ж не в тутешніх звичаях зросли. То що? Вони Оксанку не питають, хто як там зріс. Адже ми тут а зайди З вовками жий пововчий витий. Ой, лихо. Чи тобто я пововче маю вити? А ти б як думала? І навіщо Степан убрався в те боярські фантя? От як стояв за мною під вінцем у кармазиновім жупані, мамо. Ото був. Та либонь був до сподоби тоді комусь. Проте ж не можна, дочко. Йому царського нехтувати вбрання. А батько ж... Батько-донечко старий і немічний вже був, коли назвався боярином. Не трапилось йому виходити вже із дому після того. Степан же й на царські беседи ходить, і в думу, і в приказ. Хіба то сором, якби він по козацькому вбирався? Не то що сором. От чудна ти, доню, уже ж такий твій чоловік боярин, а не козак. Чи ти ж не розумієш? Чому не розумію? Каже, бачиш, я й Гану по московському вбираю, бо гані вже судилась тута пара, вона вже ж не поїде на Україну. Чому її Степан не взяв з собою, як був у нас? Та дівці мандрувати неначе не подоба. Скажуть люди, поїхала там женихів ловити. Нехай вже тут а шарахвани носить. Коли судилося. Та ще дівочий той шарахван, не б форемніший. А що жіночий, то такий бахматий. Та довгий-довгий, мов попівська ряса. Аж сумно, як це я його надіну. той на голову такий підситок. Надіти треба, зап'ясти обличчя. Та вже ж не як. Боюся я, матусю. Чого ти, донечко, скажи, чого? Та ніяк мовити. Ти не соромся. Ви ж я тобі за рідну матір тута? Так, матінко, то я собі гадаю, коли б я не спротивилася часом Степанові в такій одежі. От ще, що вигадала. А тобі, Степан, ще не спротивився, що не в жупані? Та тож мені. І не вигадуй, дочко. Хіба ж таки Степан, мала дитина, що і на ковберись, й не пізнає. Пізнати то пізнає. Отут, моя дитина, твоє боярське вбрання я придбала. Спасибі, мамо. Хочеш подивитись або приміряти? Хай трошки згодом. Щось я втомилася, та вже ж нікуди я сьогодні не піду, то ще поспію передягтися. До твоєї волі спочинь собі, та й я піду спочину. Воно й годиться в свято. Ой, сестричка, і нащо ті свята потрібні в світі? Ото спитала, що тобі бігдав? Та нудно ж, господи. Сиди ж той нудно. А ти піди між челядь, погуляй. Куди я піду? Яка там челядь? А ти хіба товаришок не маєш? Товаришок? От декого там знаю з бояришень. Та як до її ходити? Матусі все не здужають, не хочуть зо мною йти. А ти ще не пізналась тут з ними? З мамкою сама не хочу. Вона така... Taka... Чого ж тебе водити? Уже ж ти не маленька, йди сама. Ще й веселіше буде вам без старших. Самій не можна по Москві ходити. Хіба хто нападе? Ні, так не звичай. Ну, вже ті звичаї отут у вас. Та що мені бояришні ті скажуть? Сидять по теремах, от як і я. Не бачать світа. Що з їх за веселість? Чого ж ви сидите? Пішли б у купі кудись на вигон або в гай над річку, та заспівали б. Я бувала дома, годинки в хаті не просиджу святом. Бав тебе дома. Там же не Москва. Такого тут ти з роду не чували. Співати по гаях. То ти й не знаєш, як на Вкраїні в нас гуляє челядь. Я мало що Україну пам'ятаю. А Ванька тут уже й вродився. Ванька, «Чому ж би не Івась?» «Так тут зовуть, то ми вже звикли». «Він і сам так звик. Мене ж матуся тільки, та Степан зовуть іще Ганнусею. «А як же ти тут азвесься?» «Аннушка чи ба Ганнушка?» Нібо Аннушка Оксана». «Не вимовлю, проте ж воно нічого, і по московському хто добре вміє. А як по їхньому Оксана буде?» «Аксін'я чи Аксюша?» «Щось негарно». Оксана, мов би, краще. Ти, Ганнусю, мене таки Оксаною золи. Як хочеш, так і зватиму сестричко. Я так тебе люблю. Зраділа, Боже, як брат тебе з України привіз. Ти ще мене, Ганнусенько, не знаєш, а можеш я лиха? Ні-ні, ти добра. Ти бачив усе до мене погуляй, забався, не сиди. А ти почула, як інші всі боярині спиняють своїх сестер та дочок. Їже Богу, ні запоріг не випустять ніколи. Оксаночка, ріднесенька, я маю тебе щось попрохати. Що, сестричко, хотіла б, може, що з моїх уборів. Бери, що хочеш, дам тобі й намисто, ще й коси у дрібушки заплету. Вберу тебе, неначе гетьманів. Та ні, сього матуся не дозволять. Я не обтім. Я хочу попрохати, щоб ти пішла зо мною у садок. Ото й все. Було б про що просити. Ходім хоч зараз. Ні, не зараз. Потім. Коли ти схочеш. Що ж там у садку? Та бач, самій отам в садку сидіти мені не можна. Що й цього не можна? А з мамкою піти? Вона розплеще усім про те, чого я там сиджу. А ти ж там що ворожиш? От хитруха. Та я нічого, тільки виглядаю... Чи не проїдуть вулицею часом царські стрільці? Вони надвечір їздять. Либонь, царський стрілець, тобі устрелив дівоче серденько. Та я ж Оксано заручена. За царського стрільця? А вже ж! То чом же він до нас не прийде? Хоч би й прийшов, то я ж хіба побачу. Я в теремі, а він там у світлиці. То вам і бачитись не можна? Де ж там? Прилюдно, ні. А тільки крадькома? Ні, як то крадькома. А ти ж хотіла до нього вийти у садок? До нього? Ні. Я ще сорому не загубила. І якся ти подумати могла, що я тебе просила проводжати мене на сходини? Невже, Оксано, вважаєш ти, що я така нечесна? Та Бог з тобою. Де ж яка нечесть? Як дівчина постоїть на розмові з своїм зарученим, то вже й нечесна? А вже ж тут так. Навіщо ж ти виходиш туди в садок? Я здалека дивлюся, як він там вулицею проїздить. Інакше ж я його нігде не бачу, хіба що в церкві. Де ж ви розмовляли? Нігде. А як же він тебе посватав? Як? Через сваху? Як, звичайно, всі. Я щось не розберу, бо ти не знаєш тутешніх звичаю. Нехай лише мати тобі розкажуть, бо всього достоту і я не знаю. Нібито виходить, що ви отак, не мовивши ні слова, і поберетесь так найпристойніше. Чудна тут молодь. Я ж було, що вечір виходжу до Степана на розмову. Як заручилась? Так, як заручилась. Ну, раз стояла з ним, не заручившись, інакше хто ж засватитися може. Ой, лихо, сором. А твоя матуся не знає досі про твої стрівання? Чому не знає? Що ж вона простила? Не прокляла тебе? Та за що, Ганна? Самі ж вони були пак молоді, то знають, що то любощі. Оксано, що тільки ти говориш? От дурненька. А поглянь, молодчимо-мочимо хто то йде. Чи не Степан бува? Еге ж то він, а з ним ще два якісь. Тікаймо, дочка. Чого хай Бог милує тікати, як від татар? Що сміють, дитинко? Нема тут звички з чоловіками жіноцтво пробувати при беседі. Ой, Господи, які ж це тут звичайні. Оце але... Оксаночка, передягнися швидше в московские вбрання. Там пришли бояры. Та мати ж кажуть, що жінкам не можна між чоловіцтвом бути. Бачиш, Любка, ти маєш тільки їх почастувати. Та й знову терем вернешся. Отак. так? А як же частувати їх, Степане, по-нашому, чи може як інакше? Ти винесеш їм на терелі меду. Матуся прилаштують, як там треба. Уклонисься, боярин поцілує, тебе в уста. Степане, що ти кажеш? Мене бояры цілувати мають? Чи все мені причулося? Ні, сердце, воно так є. Та втім нічого злого, то тільки звичай. Все ще так же звичай. Нехай йому абищо. Не піду. Як хочеш. Тільки ти нас тим загубиш. Так і вигадуєш. Бо ти не знаєш, які тут люди мстиві. За зневагу старий боярин візьме, як не вийдеш. А він же думний дяк. Він має силу. Он син його ще молодий, вже стольник. Він оклипає нас перед царем. А там уже й готово слово і діло. Ти не жартуєш, як тобі здається? Степане, та куди ж це попались? Та це ж якась неволя бусурманська. Я й не казав тобі, що тут воля. Та як как би бы ми не гнули тут спины, то на Україні либо б зігнули б утри погибелі родину нашу московські воєводи. Ось ти млиш, зогидеш, що тебе какой-то там дід торкне губами. А як я повинен? Колопом стібкою себе взивати та руки цілувати, як невільник, то все нічого. Боже мій, Степане, хто ж каже, що нічого? Отже, бачиш, та що я тут розводжуся? Там дяк мене чекає, то скажи, Оксана, ти вийдеш? Я не знаю. Вийди, донь, голубенько, я тебе прошу, не дай мені старій на очі бачить, Степановий згуби. Ой, сестричко, якби ти знала, що залютий дід отой боярин. Я тебе благаю, сестриченько, не загубиш ти нас. Я вийду. Дай мені московське вбрання. А ви, матусю, наготуйте меду. Іди, Степане, бав тим часом гость. Ось тут те поговоримо, пане брате. Бо знаєш, там тут буде захисніше. Великі чиняться там кривди, кажеш. Та там такі напасті, що крий Боже. І просвітку нікому не дають московські посіпаки. Все нам в очі тією присягою тичуть. Правда, що присяга таки велика річ. Чому ж вони самі забули Бога? Помалу, пане брате, ще підслуха, який слуга. Та правда, я й забув. Ми присяги не хочемо ламати. Але нехай же цар нас оборонить від тої галичі. То трудна справа. Адже когось він там держати мусить для нагляду. А всі ті воєводи, один від одного не ліпші. Звісно, за ними інші всі порозпускались. Послав би цар з українців кого? В Москві ж тут є такі. От хоч би й ти, що з і цареві служать вірне, і рідний звичай вміють шанувати. Нас не пошлють. Чому? Бо нам... Не вірять. Отак. Та ви ж тут наче всі у ласті. То тут на очах. А з очей спустити нас надовго не зважаться. Так, часом ненадовго послами посилають, і не самих, а вкупі з москалями. Щоб воєводами настановити, того не буде й зроду. Не здивуйте ж, як ми відкинемось до Дорошенка. Крий Боже, пане брате, що ти кажеш? Так, часом зірветься з досади слово. Найбільше, пане брате, догорає ото, що нам не вірять. Мій свояк, Чорненко, знаєш? Так був оклепався, що ледве-ледве вирвався з душею. Чорненко? Він, здається, з найвірніших царевих приятелів. То то й ба. А хтось там наклепав при воєводі, що ніби він послав у Чигирин листа якогось. От було біди, що жінка плакала, в ногах валялась у воєводи. Є прислів'я, я, брате. Москва сльозам не вірить. Щира правда. Проте знайшлись такі, що помогли. Це хто ж, побряскачі. Хіба що так? Вже так, що цупко затягли супоню на наших боках, а проте є люди, що не бояться йдуть, мов на отчай, бо сказано терпець їм увірвався. Дівчата наші, декотрі ще вкупі, були з дружиною твоєю в братстві. Гуртом пошили корогву й послали у Чигирин, звичайно, крадькома. Іван Твій Шурин сам її одвозив, ніхто не знає ще. Якби дізнались, то страшно здумати, щоб там було. Отак, як бачу, одважуються люди. Що ж, пане брате, то нема надії полегкості дістати від царя. О, ні, Чому ж? Я спробую. От згодом в царя я буду на малій беседі. Як буде він під чаркою, то може, я догоджу йому? Він часом любить пісень черкаських слухати та жартів та всяких теревенів, не без того, що й тропака зволить потанцювати. Ото хіба ти в нього пахоля? Ба знаєш, як то кажуть, скачи, враже, як панна каже, та ладен я, брате, уже хоч би й на голові ходити, аби чогось добутися для тебе та для України. Дай мені супліку, оту, що ти приготував цареві. Як влучу в слушний час. То я подам до власних рук йому. Ось, пане брате, хай Бог тобі поможе не минути розливу крові братньої, як тільки супліка сяє марна буде. Боже, не попусти. Бувай здорово, піду вже. Хай Бог тебе провадить, пане брате. Я тебе, Степане, скрізь шукаю. Що там таке? Порадитися треба. Мені Яхненко тут листа привіз від братчиці товаришки. Де лист? Його спалити треба? Бог з тобою. Чому спалити, то вона прохає, щоб я по змозі гроші їй послала. якусь вона потребу має пильну. Не посилай, крий Боже, і не думай. Та що тобі біг дав, я й не гадала. Що ти такий скупий, коли вже так, я з посагу свого послати можу? Та я не грошей жалую, Оксано. А чому же ти не хочеш? Небезпечно. Вони там з Дорошенком накладають. Ну що ж, так може й треба? Схаменися. Ти ж так боялася розливу крові. А ця війна найпаче братовбійна, що Дорошенко зняв на Україні. Тож вінт татара на поміч приїжднав і платить им я христианским. християнським. Скрізь гори, скрізь куди не обернися. Татари там, татари тут. Оксано, що мариться тобі? Татари тут. А що ж? Хіба ж я тут не як татарка? Сиджу в неволі. Ти хіба не ходиш під ноги слатися своєму пану Мовханові? Скрізь палі канчуки, холопів продають. Чим не татар? Тут віра християнська. Тільки віри. Та й то, прийду до церкви, прости Боже, я тут і служби щось не пізнаю. Заводять якось хто знай по якомусь. це вже гріх. Ой, чоловіче, та й осоружна ж вся мені Москва. Я так і знав. Хіба ж я не казав що я тобі нічого дати не можу тут, на чужині. Ні, моя кохання, все я не добра. Так немов не знаю, що бідний мій голубонько страждає. За всіх найгірше треба ж завдавати. Жалю ще більше. Ну, скажи, мій любий, чи довго нам ще мучитися так? Бог знає, серденько. Невже й загинем у сій неволі? Май надію в Бозі що якось, може, зміняться часи, коли б утихомирилося трохи там, на Україні. Попрошу царя, щоб відпустив мене хоч у гостину. Тепер ніяк не можна. Ні, єдина. Тепер нема що й думати. От саме я маю до царя супліку нести, що люди з України привезли. Жаліються на утиски, на кривди. Я маю боронити ту супліку. То вже ж не час проситися з Москви. От скажуть... Речі солодко розводить, а сам в ліс дивиться. Тепер, Оксано, нам треба стерегтися так, щоб муха не підточила носа, як то кажуть. Крий Боже, схибити в чому пропала вся наша справа і громадська в купі. Ну як його ще більше стерегтися? Вже й так немов замазались у піч. Та от, наприклад, ти послати хочеш ті гроші братчиці? Вже не пошлю. Нехай пробачить, що ж коли не змога. Я напишу ей. Краще не пиши ничего, сердце. Как же так, Степане? Це ж навіть незвичайно. Як листа десь перехоплять. Чи то раз бувало? То ще готові взяти на тортури, як викриють ту справу з Дорошенком, щоб ти призналася, в чим накладала з товаришками. Я перекажу через Яхненка. Мушу я просити, щоб ти його у нас тут не приймала. Та я ж його просила, щоб прийшов. Вже ж не прогнати? Да кажи слугою, що ти не здужий. Не випадай. Як хочеш. Только як візьмуть на дибу, то вже не жалуй. Звідки вже й на дибу? А що ж ти думаєш? За тим Яхненком шпиги московські цілим роєм ходять. Я знаю їх. Так я не передам родині ні листів, ні подарунків. Та знаєш, люба, поки що той лучше не озиватись надто до Івана. Бо він в непевні справи устряває. До брата рідного не озиватись. Се ж не віки, рибонько. Тим часом, поки утихомириться. Гаразд, нікому не писатиму. Ти, серце, на мене гніваєшся. Нічого ж. Ти маєш рацію. На що писати? Ось голова болит. Ты поздно встал. Да, свет уже пришел с этой беседы. Было там весело? Эй, где там в ката? По щирості боятся слово мовить. Пьют, пьют, пока попьются. Потом звада. А как же там Степане та Супліка? Да что ж, никак. Царь каже, прочитаем, подумаем. Чували уже метеи. Что ж будет? Ой, не знаю. Не питай. Хоч бы ты что-то розказала. рассказала. А то так сумно. Голова забита у всяким лихом. А что ж я расскажу? Ничего я не бачу и не чую. Сиджу собі. Ну, робишь же что-нибудь. Вчера вышила червону клетку, сегодня синю. Все тебе интересно. Ты так не начать дрожнися со мной. Мне дали пане. Не дрожнюся. А что же будет з сеї лише, Любко? Не знаю. Все что ганна почала. начало. собі на посох. Це уже худко її весілля. Та за месяц, ніби. Вот на весіллі немного погуляешь. Розважайся. Хід знаю ту розвагу. Частуй та кланяйся. Не обисудьте, а гості, які поза плечима судять, Черкашенка, Чужачка. Ти вже надто на те вважаєш. Ні, мені дарма. Ти так не наче втомлена сьогодні. Клопочися при господарстві, може? Ні, я не клопочусь, то все матуся. Ми з Ганною все шиємо. То, може, не треба стільки шити? Що ж робити? Насіння я лузати не люблю. Так, як Ганнуся... Треба ж десь подіти і руки, й очі. Бідненька ти в мене. Оксано, що це ти? Та Бог з тобою. Чи хто тебе образив? Мати, Ганна? Вони як рідні. Я на їх не скаржусь. Так що ж? Степане, ти хіба не бачиш? Я гинув, Яну. Жити так не можу. Все правда не ростуть квітки в темниці. А я гадав. Оксано, заспокойся. Поговоримо младом. Про що, Степане? Виходить... Я тебе занапастив. Ні, я сама. Однаково, я більше не хочу заїдати твоєї долі. Хоч як мені все гірко, я готовий тебе до батька відпустити. Як? А ти ж? Я тут зостануся. Для мене немає воріття, ти ж, ти знаєш. То все б тебе покинути я мала? Чи я ж на тебе стояла під вінцем... І присягу давала. Я, Оксано, не хан татарський, щоб людей держати на присязі, мов на шнурку. Ти вільна. Все тільки я в неволі. Ні, Степане. Чого ж? Я присягу тобі вертаю. І я прошу тебе прости мене, що я тебе відмовив від родини, що я. Ні не кажи. Не знаєш ти, ще ж ти мені ні слова, ні слова не промовив там у батька, а вже моя душа була твоєю. Ти думаєш, як я тепер поїду від тебе геть, то не лишиться тут а моя душа? Так що ж робити, Люба? Втікаємо всі. Мій батенько поможе прожити якось, поки ти придбаєш. Хай їм аби що з цим московським добром. Втікаємо на Вкраїну. Цар достане боярина свого скрізь на Вкраїні. Та ще й твоїй родині буде лихо. Не скриємось ніде. Втікаємо в Польщу. Ані то на Волощину. Що з того? Зміняємо чужину на чужину. Приблудами чужі пороги будемо... Там оббивати все одно, що й тут. Ні, там вільніше. Треба заслужити чимсь ту сусідську ласку. Чим же більше, коли не зрадою проти Москви. Так її треба. Присяга, Оксано, велике діло. Цар мені не верне так присяги, як я тобі вернув. Та я йому не можу повернути всього, що я приймав з його руки. Степане, вже не говоримо більше про все ніколи. Так, не треба, Люба. Чому не шиєш? Вже мені не витко, а ще світити рано. Заспівай щось потихеньку, якщо можеш. Добре. от спивов. Та и что на груди тяжко. Ой, кохана, чи ты не хвора? Де ж там, то что-то так. От тут бояриню посадовить, та и можете вертати до работы. Что, Доненько, тут правда ж придомнейше, вильнейше дыхать. Я ж. Ляж, рибонько, заснути, може, хочеш? Так, я б заснула, тільки я боюся. Ой, хай Бог мило, і чого боїшся? Та все якесь таке страхіття сниться. Ти помолись до Йосипа святого, то він всі сни перенесе на добре. От відколи я тут, то й сни змінились. Бувало там у батенька все сниться, що я літаю. Так бувало, Любо, а тут не снилось і разу. Бач, Любко, як сниться, що літаєш, то ростеш. Отим воно так замолоди сниться. Тепер же ти вже не ростеш. Так, да, певне, ляж вигідненько та засни гарненько, а я посиджу тута, помолюся, щоб Бог тобі послав сні здоров'я. Господи, прости нас нерозумних, бо ми не відимо, що творимо. Прости, відпусти гріхи наші, адже ти добрий, Господи. А гріхи наші тяжкі й криваві. Ну, що казав той німець? Є надія? Що ж, каже, в Бога все можливо. Певне, та все ж би і людські ноги докласти, либо не гріх. Він докладає, мамо. Він є людина великоучена. Та що ж, коли така тяжка хвороба? І звідки причепилася напасть? Либо це хтось наврочив на весіллі ганусиним. Бо відтоді тоді заслабла. Здається, ще давніше почалося. Хіба? Та ні, вона була здорова. А от ще не весілі. Ну, та як же той німець каже? Що б то воно? Чи з пристріту, чи, може, з переляку? От гори тут нема таких бабів, як там у нас. Коли б так пошептали? Ні, матінко, не помогли б ті шепти. Така вже слабість. Що ж воно? Як зветься? Казав він, ваша пані занудилась по ріднім краю. Це є так же слабість. Сказав мені по-грецьки, як і зветься. Та він то назове на всіх язиках, а щоб то вигоїти. Він казав, коли б її повезти на Вкраїну, то може б ще й одужала. От синку, на сей раз німець може й правду каже. Вона таки нудилася не Бога. Що ж відомо, завезена далеко. Не кожне привикає до чужини, котре привикне, а котре тої... Мамо, я попрошу царя, щоб нас пустив до тестя в гостину. Чей же пустить? Та може й пустить. Вже ж війни немає. Скажу йому, що маю ще й у Київ повести хворожинку, поклонитись угодникам святим там у печерах для ісцеління. Невже ж не пустить? Повинен би пустити. Все вже й гріх людей на богомілля не пускати. А це, Степанко, ти надумав добре поїхати на прощу. Помічніше вона буває на дусякій ліки. Бо сонечко схиляється вечір. Ти б тута розбудив Оксану, синку? На заході не добре спати хворим. А я піду зварю моє визілля, щоб на ніч її було готове пити. Спасибі, що клопочитеся нею. Що ж, синку, завезли чужу дитину, то треба ж якось їй давати раду. Святий, Степане, бач, мені приснилось, що місяць ясно-ясно засвітив у батьковім садочку. Місяць, Люба? Все дивно, бо якраз на тебе сонце. Що ж, може там ясніше світить місяць, ніж тута сонце? Не журися, Оксана. Ось хутко знов побачим, як там світить і сонечко, і місяць на Вкраїні. Все ж як хіба умру? Тоді, напевне, душа полини. Бог з тобою, Люба. Чи я ж би про таке тобі казав? Надумав я поїхати з тобою в гостину до твоїх. Велике діло, що ти надумав. Цар думки заверне. Цар пустить? Вже ж тепер она в країні утихомирилася. Як ти кажеш? Утихомирилась? Зломилась воля. Україна лягла Москві під ноги. Це мир по-твоєму, а та руїна? Отак і я утихомирюсь, худко. В труні. Ти от живеся на Україні. Москва ж не може заступити сонця, зв'ялити гаю рідного, зсушити річок веселих. Годі, не кажи. Нікуди я тепер не поїду. Чому ж? Не хочу. Що це ти, Оксано? Мені аж дивно. Що це ти говориш? А я дивую, ти з яким лицем збираєшся з'явитись на Україні? Сидів-сидів у запічку московським, покилилася кров, поки змагання велося за життя там, на Вкраїні. Тепер, як втихо мирилось, ти їдеш того ясного сонця заживати, що не дістали руки за грибущі, та гаєм недопаленим втішатись. На пожарині хочеш подивитись, чи там широко розлилися ріки від сліз крові? Ти тепер картаєш? А як сама колись мені казала, що ти прийняти можеш тільки руку від крові чисто? Правда, я казала. Ми варті одне одного, боялись, Розливу крові, і татар, і диби, і кривоприсяги, і шпигів московських. А тільки не подумали, що буде, як все утихомириться. Степане, дай руку. Все навіщо? Ти не хочеш? Нічому же? От, здається, руки чисті. Проте все мариться, що їх покрила не кров, а так, немов якась іржа. Как на старых шаблях Бывает, знаешь У батенька была такая шаблюка Они її закинули Мы с братом нашли Войну побавитись хотели Не витягли, До пихви прикипила Заржавила Вот так и мы с тобой Зрослись, мов шабля С пихвою На веки Обоя ржавя Ты Оксана умеешь? Зарізати словами без ножа. Та тільки ж все я вмію, більш нічого. Щонебудь же і я повинна вміти. Як я умру, ти не бери вже вдруге. Українки, візьми московку ліпше. Оксано! Всі ми ріжемо словами, а тут жінки плохі, вони бояться. Та пожалій себе і мене хоч трохи. Занадто я жаліла, в тіні горе. Якби я мала сили не жаліти... То вирвалась би геть цієї кормиги. І ти б ослобонився від іржі. А так вже чисто. Ні собі, ні людям. Оксаночко, поїдемо на країну. Ну, я тебе прошу. Там батько, мати, родина, приятелі. Там ти з ними розважишся. Я й вічі не насмію їм глянути. Ну, в Київ подамося. Помолимось. Нехай нас Бог простить. Нехай тобі здоров'я верне. Нащо? Кому потрібне ти моє здоров'я, та я сама. Мені, моя єдина. Я ж так тебе люблю. Тобі здається, ти жалуєш мене, але любити такий нема завіщо. Я тепер така недобра стала, виридлива. Ні-ні, моя хороша. Я хороша? Хоч би й була коли яка краса, то вже давно вона з обличчя спала. Ти шарпаєш себе речами тими. Не треба стільки говорити. Та й що картатися словами, люба. Нас доля так уже скарала тяжко, що певний Бог простить усі гріхи. Хто кров із ран теряв, а ми із серця, хто засланий, в тюрму замкнутий був, а ми несли кайдани невидимі. Хто мав хвилини щастя в боротьбі, а нас важка, страшна душила з і нам не вділено було снаги то змору подолати. Так, це правда, але ніхто сього не зрозуміє. Поки ми живі, отже, треба вмерти. Ти, певне, довше проживеш, ніж я. рук тобі свій заповіт віддам я, а ти його передаси родині і братчикам, хто ще живий лишився. Ой краще б я тобі таке казав. Ні, любий, ти на світі потрібніший. Тобі ще є про що й про кого дбати. Борцем не вдався ти, та після бою. Подоланим подати пільгу зможеш, як ти не раз давав. На бойовиську не всі ж померли, ранених багато. Поможеш їм одужати, то, може, колись там, знов зібравшися до бою, вони тебе згадають добрим словом. А як і ні, не жали, що поміг. Ходім. Я заведу тебе до хати, Бач, сонце вже на заході. Ходім. Добра ніч, сонечко. Ідеш на захід. Ти бачиш Україну. Привітай! Става бояриня за одноіменною драматичною поемою Лесі Українки. Ролі виконували Лариса Хоролець, Віктор Цимбаліст, Наталя Лутоцька, Володимир Нечипоренко, Олександр Беструшкін, Юлія Ткаченко, Остап Ступка. Це була передача Театр перед мікрофоном, яку підготувала Ольга Лігус. На все добре.